Salmul 156 al zilei a șasea Slavă-ți, Tatăl nostru, fiindcă așa cum să facem pe om după chipul și asemănarea noastră ai rostit, tot așa din Lumină ne-ai alcătuit. slavă Tatăl nostru, fiindcă așa cum făptura noastră din 10 sisteme ai alcătuit, tot așa prin legătura cu tine, Spiritul nostru l-ai desăvârșit. Slavă-ți, Tatăl nostru, fiindcă așa cum Sufletul nostru în trup l-ai așezat, tot așa să alerge pe calul timpului concepțiune spre tine i-ai dat. slavă ți -e, Tatăl nostru, fiindcă așa cum sufletul în trup l-ai înfășurat, tot așa în haina de la botez, sufletul nostru la nunta ta l-ai chemat. slavă -e, Tatăl nostru, fiindcă așa cum flacăra legii tale în noi a prinsă mereu a stat, tot așa. Prin luminile gândurilor, între fiii luminii nei chemat. slavă ție, Tatăl nostru, fiindcă așa cum în cumpăna cumpătului, ca într-un triunghi, ochiul tău a stat, tot așa ochiul conștiinței tale mereu nevegheat. Slavă-ți, Tatăl nostru, fiindcă așa cum în sfântul potir, sângele și trupul fiului tău au stat, tot așa în noi, spiritul în cupa conștiinței, razele și-a aruncat slavă ție, Tatăl nostru, fiindcă așa cum raza de soare a Sfântului Duh mereu ne-a tot așa firul harului tău ne-a legat. ți e Tatăl nostru, fiindcă așa cum suflarea de viață lui Adam i dat, tot așa viața noastră din Duhul Tăriei putere a luat. Slavă-ți-e, Tatăl nostru, fiindcă prin minunile făpturilor noastre Dumnezeiască ta puterei dovedit, iar noi, prin cântare de slavă, te-am mărturisit.